Марія Матіос. Кулінарні фіглі. Видавництво Літературна агенція Піраміда, Львів, 2011 рік. Читає Ольга Лях. Беручи до рук Кулінарні фіглі Марії Матіос, не забудьте прихопити слинявчик. Бо від цього смачного і життєрадісного читання вам не раз тектиме слинка із підборіддя і аж до пазухи. Ну і на здоров'я. Адже такою різною в українській літературі уміє бути, мабуть, тільки вона. Трагиком у «Солодкій Дарусі» чи «Мамі Маріці» і фігляркою та жартівницею у книзі кулінарних рецептів. Насолоджуйтеся смаком українського слова і українських страв від Марії Матіос. Пес. Усі подані у книзі рецепти правдиві, недорогі і розраховані на щоденну сімейну кухню. «Гірша любов від недуги!» «Спам'ятайся, нарешті Марії!» Майже наказовим тоном, каже наш приятель, чокаючись з моїм чоловіком келишком домашнього вина, наминаючи його після свіжі огірки. Запашні, щойно зірвані з грядки, огірки смакують двом чоловікам без сметани, без солі, і без традиційних українських стаграмів вогненної. Просунуті європейці скривилися б, мабуть, від такого поєднання екологічно чистого продукту. А я, і, не повівши бровою на двозначне, приятеливе, спам'ятайся, доношу до столу такі ж ароматні, червонобокі помідори. Клапоть городу, ніби встидається такого не гурманського поєднання питва і їжі. І дуже червоніє тими ж таки помідорами і болгарським перцем. Але ж я не можу довго перебувати у невідомості. Тому ставлючи на стіл ще один аргумент, каравку з вишневою наливкою до літеплих, така технологія, вареників з халвою, удавано байдуже запитую, що ти маєш на увазі, мій друже, коли радиш мені спам'ятатися? Наш приятель – чоловік і не кавказької крові, але норов у нього ще той. Марія, кажу тобі, спам'ятайся. А як сама не можеш, то спам'ятай хоч ти її, Сергію, киває на мого чоловіка. «За вікнами третє тисячоліття, скільки можна!» «Та виведи вже її нарешті з тих бункерів і криївок!» «Бо то ж шкідливо і для її здоров'я!» «А то вже навіть я захворів тим вашим западенством!» «Навіть я!» Розходиться все більше і більше приятель. «Бачиш, вона з задоволенням длубається собі в оці історії!» витягує на світ Божий людські жахіття, від яких волосся стає дибки. І що ти думаєш? Змушує народ думати, замість дивитися серіали і дудлити пиво та підпирати своїми голосами оцих шулерів від політики. Та чи я, чистий подніпровець, а наш приятель родом з Херсона, «Думав, коли про ті ваші далекі, як мені здавалося, западенські повоєнні справи. Ну, бандерівці, то й бандерівці, коли то було. То політики тепер роздмухують неприязнь людей одне до одного, а самі, як варвари-феодали, влаштовують сафарі на невинні живі душі. А я товаришую, он де з вами». Бо ви такі класні. Та й які ви бандери. Нічого ж доброго про вас не знав. Ні про ваші звичаї. Ні про життя у ваших краях. Та я від незнання спершу оцю вашу дачну криницю сприйняв за капличку. Показує очима на криницю у буковинському стилі з алюмінієвими кучерями. Ти не один, сміюся у відповідь. Тут дехто теж вважав, що ми збудували капличку, бо у Києві таких криниць не будують.